Це корабель, який став у затишній бухті, кинувши якор на час, щоб завтра пливти далі. Столітні дуби й липи виповнили огорожу собору, стоячи на варті тиші й супокою цієї святині, цього чуда мистецтва, збудованого за проектом великого архітекта. Стіни собору зовні навколо розписані великими фресками на біблійні теми. А ті фрески, розглядаючи, стоїть він, Максим, школяр, із книжками під пахвою, в блаженному зацепінінні задерши голову. Він так стоїть годину, другу, вкотре вже раз, розглядаючи мистецькі архітвори. Зокрема ж його полонив один, той із зображенням малого ягнятка, що його тягне янгол з вогненним мечем на заріз. До бородатого дядька Авраама. Максим дивиться на ту фреску не знати в який раз, і серце його стискається з жалю, а думка б'ється в розпитці перед великою загадкою, чому янгол мучить те ягнятко. Адже ж он там, на іншій стіні, ті ягнятко прийшли до ясел славити народженого Христа, такі зворушливо милі. Та що ж Янгол впіймав те Ягнятко і розмахує таким страшним вогненним мечем? І чому той Янгол має меч, а не ріже сам Ягнятка, а тягне його до того бородятого дядька, що повалив малого хлопчика, заміряючись ножем? Максим дивиться на фреску, слухає, як б'ється його серце, як б'ється думка, як несамовито кричать стрижі, ніби до того Ягнятка, озиваючись чи кличучи на гвалт. Чує, як п'янко пахнуть липи, дивиться, як сліпучо мерехтять хрести, дивиться в зеніт, задерши голову. Голова трохи паморечиться, і йому здається, що він пливе разом із сліпучими банями і хрестами, разом із дубами і липами, разом із усім собором, разом із граями стрижів, пливе десь у безмежній синєві, в неосяжному просторі. Так, як пливуть хмари ладону повз золоті іконостаси під час служби в цьому соборі, як пливуть молитви, надії, сподівання, як пливе віра в чудесне, але все це минуле. Це те, що було колись, у дні його дитинства. Це було тоді, коли він щодня ходив до школи і зі школи повз це диво мистецтва, повсю фортецю людської віри. Це прибіжище душ людських, і його Максимової теж. А в свята вистоював він у ньому разом із школярами або з батьком і з матір'ю, у хмарах Ладану, у моїх звуків, зітхань і гарячих молитов, вистоював довгі години разом із тисячами і ждав чуда, і до схлипу молився, і до болю вірив у нього. Це було колись. Тепер же все тут обернулося на брухт. Величний собор не стояв, а лежав, побитий на скалки, обернений у пил, у купи нагромаджених брил і дрібного щебеню, в хаос. А серед того хаосу між брухтом Авраам колов Ісаака, лежачи в ямі до гори ногами. Колов далі, тяжкою брилою йому привалило ногу, але він не випускав своєї жертви, тримав її цупко, замахнувшись ножем. А до нього, виборсуючись з-під каміння, поспішав Янгол, тягнучи мале перелякане ягнятко і вимахуючи вогненним мечем. Дивно, все кругом рушиться в прірву, а вони собі далі роблять свою страшну роботу. Ягнятко було так гарно і так зворушливо намальоване, що й тепер Максимові забилося серце з жалю, як колись у дні його дитинства, коли він біля цієї фрески простоював годинами, намагаючись збагнути її прихований, незрозумілий йому зміст. Сьогодні ж це його вразило чомусь особливо в цілі ті апокаліптичні трагедії, що розігралися на землі його вітчизни. Герої фрески, давній об'єкт його дум, Свідки його дитинства були живі цілісінькі, лише поставлені до гори ногами, але то їм не перешкоджало й далі робити свою роботу, безглузду і страшну, такою принаймні вона здавалася йому тоді. По тридцяти років сьогодні він ніби зумисно знову опинився тут тільки для того, щоб перевірити цю дитячу рефлексію. Так, вона та сама. Насправді він прийшов сюди на призначену і не зовсім потрібну зустріч із людиною, що, захлинаючись, металась, мов, потопельник на морі, шукаючи соломинки, щоб ухопитись. Але виходило так, ніби якась невидима сила привела його сюди, щоб попрощатися з цим місцем, де промайнули й кращі години його життя часів золотого дитинства, де зрадулася думка з великого болю – де особливо сильно билося сердце, запалене вогнем великої віри і любові. Задумавшись, він стояв над руїною. Ні, не просто над руїною, а над страшною руїною, де привалило не тільки ніжку тому бідолашному ягняті, а привалило щось більше, привалило частину його душі, загрожуючи ще привалити і похоронити все. Повітря над містом від відгудіння літаків, що час від часу налітали по одному і по два, а часом хвилями по кільканадцять. Іноді повітря стрясалося від наглих вибухів, але Максим здавалось їх не чув, стоячи в глибокій задумі. Думав про матір, про прості її заповіти, про віру в людей, віру в добро, у щирість, у любов, Упосвято заради величного і прекрасного. Думав про те, що під цими руїнами поховано щось, чого вже повернути не можна. Можна відбудувати цей храм, але не можна відбудувати те, що непоправно привалено цими руїнами, привалено уламками всього життя. Стояв перед знайомою фрескою в забутті, прикутий до неї зором, до джерела давніх дитячих душевних мук. Сумнівів, вагань до об'єкта найшляхетніших поривань дитячого серця. Злива спогадів, вирдумок, калейдоскоп облич, подій бурхнули на нього. Він тепер дивився на все те, власне, на ту фреску з зовсім нової позиції, бо ж він тепер дивився не вгору, а вниз, де й Авраам, і Янгол, і Ягнятко – все те копошилося догори ногами, стояло в ямі сторч головою. Лише ісаак опинився в зручній позиції, перейшов із пасивної роботи в наступ, наступаючи згори на батька Авраама і на Янгола, хоч наступ його виявлявся єдиним в жалібному, докірливо безтямному погляді, від якого батько відбивався ножем, а янгол мечем. Може тому, що Максим дивився з нової, найнесподіванішої позиції. Він раптом помітив те, чого не помічав раніше за всі рази, хоч він пройшов по цю фреску пару тисяч разів. А саме, що в Авраама, як у професійного різника, стримів мусад за халявою. Це перше. А друге, що очі в'ягняти Ісаака були цілком тотожні. Геть однаковісінькі, такі от наївні, овечі, але сповнені людського серця, сповнені того самого німого благання і трагічної покори. І це ставило тепер між ягням і Ісааком знак рівності, якого Максим у дитинстві навіть не міг припустити. Всю його увагу тоді приковувало ягня. Бідне таке, беззахисне, а не Ісаак. Власне, в дитинстві він дивився на Ісаакову ситуацію як на несерйозну, і саме через одну деталь, яку помітив, і тепер з посмішкою. Право в тому, що хоч у Авраама ніж і був по колодочку в крові, аж вона цебеніла, але в Ісаака не було жодної рани на тілі. Із цього малий Максим зробив свій висновок. Він не міг припустити помилки маляра, що Авраам таки заріже Ісаака, але після того, як вони з янголом замучать і облуплять ягнятко, подадуть його засмажене до Божого престолу, а тоді вже, може, навіть іще й випивши добре, візьмуться і заріжуть Ісаака. Так він думав раніше. Тепер...